Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit că locuiesc în coturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram când grăiam lor, se luptau cu mine zadar.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 Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defemare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defemarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vii ne-ar fi înghițit pe noi când s-a prins mânia lor împotriva noastră.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 Hallelujah, aleluia, aleluia, Slavă e Dumnezeule. Hallelujah, aleluia, aleluia, aleluia slavății e Dumnezeul nostru, slavății este Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura și în veci veciul. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac, cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt în prejurul Lui și Domnul în prejurul poporului Său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul tăiagul păcătoșilor peste soarta drepților ca să nu-și întindă drepții întru fără de lege mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima! Iar pe cei ce se abat pe pene drepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului ne-am de mângâiere, atunci au umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri mari, lucruri a făcut Domnul cu ei.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 Dacă nu v-ar da Domnul somn iubiția săi, iată, fii sunt moștenirea Domnului răsplată rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să i împartă. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în lui. În rodul muncii mâinilor tale de mânca fericit, și bine va fi. Femeia ta ca o vie roditoare ladurile laturile casei tale, fii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în mesei tale, iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețele mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețele mele și nu m-au biruit,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 Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru! slavă ți Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Dintr-o adâncure am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu! fie urechile Tale culoare, aminte la glasul rugăciunii mele! De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milos Pentru numele tău, Doamne, te-am așteptat, așteptat -a Sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a Sufletul meu în Domnul, din strajă dimineții până noapte, din strajă dimineții să nădăștoiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mira și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Din potrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care-a sufletul sufletului meu, să nădăjduiască Israel el, în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somnul ochilor mei și genelor mele dormitare și odihn odihnă templelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locașul Dumnezeului lui Iacob. Iată am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în țară, în lui Iar. Intrat vom în locașurile lui, închinat ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu fioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu-ntorci fața unsului tău. Pujoratul sa domnului David Adevărul și nu-l va lepăda, Din rodul pântecului tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în viață pe scaunul tău. Ca ales domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este o mea în viacul viacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi bine foarte, pe săraci lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu iosii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, găta în făclie unsului lui meu pe și lui îi voi îmbrăca cu rușine. Iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât nu mai frații împreună. Aceasta este camiul pe cap care se coboară pe, barbă, pe barba lui Aron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este caroa ermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a porungit Domnul binecuvântarea și viața până în viață. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va bine Domnul din Sion, în cel ce a cu cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acu și cururile și în Vecii Vecilor amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție, Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție, Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție, nostru, slavăție. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în veci vecinului Amin. Sfinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miluiește ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miluiește ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miluiește ne pe noi.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 Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mânduiește pe noi. Amin. Mai înainte de a mă osândi, Doamne, Doamne al meu, dă-mi întoarcere și îndreptare de păcatele mele cele multe. Dă-mi umilință duhovnicească ca să strică către Tine, Dumnezeul meu cel milostiv și iubitor de oameni, miluiește-mă, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dobitoa celor celor fără de minte, asemănându-mă eu păcătosul, m-am făcut deopotrivă cu ele. Dăruiește-mi întoarcere Hristoase, ca să-L iau de la tine mare milă. Și acum și pururea și în veci veciulor, amin. Nu-ți întoarce, stăpână, fața ta de la mine, cel ce mă rog ție, ci ca o maică mirostive a înduratului Dumnezeu, sărguiește-mi, dăruiește să mă bocăiesc, mai înainte de sfârșit,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 Do nem miruiește, do nemuieștete doă nem miruiete, do nem miruiește, do ne mirruiește, do ne miruiește, do nemuiește, do nemștete doă nem mirruiete, doă ne miruiete. Doam ne miruiește, do nem miruiete, do ne miruiește, do nem miruiește, do ne miruiește, do ne miruiește, doă nemuiește, do nem mirruiește, do mirruiește, do Nu ta certa. Stăpâine, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, miruiește-mă pe mine păcătosul, săracul, golul, leneșul, nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul și prea desfrânatul, care mă tăvălesc în păcate împotriva firii, întinatul, nerecunoscătorul, nemilostivul, împietritul, bețivul, aprinsul, obraznicul, îndrăznețul, cel fără de răspuns și nevrednic de iubirea ta de oameni, dar vrednic de tot chinul și de ghenă și de pedeapsă. Deci, pentru atâta mulțime de greșele ale mele, izbăvitorule, nu mă pune sub mulțimea chinurilor, ci mă miluiește că sunt neputincios și cu sufletul și cu trupul, cu judecata și cu gândul și mă mântuiește pe mine nevrednic cu rogul tău, cu judecățile care știi pentru rugăciunile prea curate, stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viac au bine plăcuție, Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin!